Your command. Defending your honor. You Make it quick. Very well. The town is under attack. Välkomna till Radio Escape. Er frekvens rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår mästermagiker Paavo Hemmingsson. Oj, oj, oj, vilken titel du slog till med? Jag känner mig med som en nybörjare. Men hallå där Danny, hur är läget idag? Det är alldeles utmärkt tack och jag tycker att du ska ta den titeln med stolthet för jag tycker att du åstadkommer magi i varje avsnitt. Det är förtrollande att höra dina argument och dina tankar. Jag känner mig ibland som att jag är ute och seglar på vilda hav och inte riktigt vet vad jag håller på med men du, du står där med din trollstav- och vet exakt vad du håller på med. Du är som ett fyrtorn i den här podden får jag väl säga. Oh, nu sitter du bara ordbajsar tror jag Danny. Men eh, låt gå för det. Jag, jag sväljer det hela med huld hår. Det är skönt att höra att du uppskattar våra samtal här i alla fall. Eh, ja, jag vet inte hur mycket magi jag står för här. Men eh, jag står här i alla fall. Och jag är med. Det är, så långt kan jag hålla med om i alla fall. Ja, men du är väl lite den här poddens Gandalf kan jag tycka. Du, du har skägget, du har pundusen. Jag får nöja mig med att vara Aragorn och bara vara kung över podden. Jag menar, vad är det jämfört med Gandalf, herregösses? Du är ju kan med kraft. Jag, jag är ju bara här och har en krona. Ja, exakt. Vad är makt mot mustik egentligen? Det är, det är frågan. Ja, det här, jag, jag är fullt tillfreds med att vara Gandalf i det här sällskapet så det, det, det känns som en, en bra titel att bära för min del. Det tycker jag att du ska göra med stolthet. Och... Det är väl ingen underdrift att säga att vi båda är väldigt förtjusta i tolkien och hans berättelser. Både böckerna men även filmerna och ja, man får väl säga att Peter Jackson gjorde någonting fantastiskt när han skapade den ursprungliga trilogin där och man fick se någonting på bild som man aldrig hade kunnat tro skulle vara möjligt att de lyckades fånga den här världen och ge den liv på ett sätt som var helt sanslöst att se. Så det är väl ingen underdrift heller att säga att Jackson skrev handboken för att göra modern fantasyfilm för ju mer fantasyfilm som kommer desto fler ekon kan man se från hans sätt att göra film. Det det är ju mer eller mindre plagiat som vi ser och jag kan förstå det. Sagan om ringen och de andra filmerna var någonting sanslöst att titta på och vem vill inte göra ett sådant mästerverk? Ja men eller hur alltså, ser man på fantasy innan Peter Jackson så är det ju en helt annan nivå på berättandet, filmskapandet, allting. Det var ju, ju B-filmer i stort sett där det fanns inte fanns någon fason på mycket av det som presenterades för tittarna. Det, det var bara yta och meningslöshet skulle jag nästan vilja säga. Medan Jackson, <laughs> han, han tog det hela mer på allvar och ville visa världen. Han hade någonting att, att berätta. Han gav personerna innebörde ett djup och en, en mening. Och... Det väger ganska tungt i en film faktiskt mm. att man ändå får se en, en komplett upplevelse som trots den fantastiska eh, handlingen och miljön all, allt som är så overkligt ändå känns eh, acceptabelt. Man tar det till sig. Det, det blir verkligt på, på något sätt och det blir ett, ett mytos som eh, skapas som eh, man, man kan relatera till och som man eh, attraheras av och det är ju det som många har försökt att, att efterlikna eh, efter Jacksons Ringen-filmer men eh, ja, det har väl varit lite blandat resultat där måste jag väl ändå säga Jo, men det är för att Jackson hade en specifik idé med att göra Sagan om ringen och de andra filmerna och det var att det ska vara så realistiskt som möjligt. Vi ska visserligen kastas in i en värld fullt av drakar, troll, vålnader, monster och allt möjligt annat. Men vi ska försöka få det att verka så äkta som möjligt. Och det var ju också lite vad Tolkien ville med sina böcker han ville ju att det skulle kännas så äkta som möjligt grunden till att han skrev de här böckerna var ju att han ville skapa en ny mytologi och det tycker jag märks väldigt tydligt i hans böcker att han försöker skapa någonting som inte bara är läsunderhållning utan det här skulle vara något betydligt större och kraftfullare och det märker man på de som försöker efterlikna både Tolkien och Jackson att de går med på att, ja ah, men det här är häftigt. Det här ser läckert ut. Det här vill vi också göra. Men glömmer bort att det, det måste finnas en nivå av realism här också. Det måste finnas en nivå av äkta. Och det är den där ingrediensen som så många verkar glömma bort. Ja, precis. Och ja, samtidigt är det ju någonting som är så svårt att. Skapa också. Det är lite där magin sitter i den här typen av berättelser. Det är svårt att få någonting så fantastiskt och kännas äkta och grundat i verkligheten att man verkligen accepterar det. Så där, där har man en, verkligen en uppgift framför sig som manusförfattare, regissör och filmmakare. För man måste hitta kärnan i berättelsen. Man måste hitta det, det som verkligen känns äkta. Det i det fantastiska, som ändå är det, det centrala som vi kan relatera till. Bygga vidare på det etablerade fullt ut och förstå får man en berättelse som blommar ut och verkligen kan växa till någonting fantastiskt. Absolut ja. Och sen vill jag påstå att det måste inte alltid vara hyperrealistiskt. Vissa filmer och vissa berättelser mår riktigt bra av att vara överdrivna och mer fantasiäggande än någonting annat. Det beror helt på vad det är man försöker göra, givetvis. Men när vi nu ska börja prata om dagens ämne här så är det kanske inte så konstigt att vi går in och börjar prata om tolken, därför att Källmaterialet här har väldigt mycket inspirerat av tolkien, kanske inte direkt men åtminstone i andra och tredje hand så har ju tolkiens värld varit med och skapat många av klyschorna, idéerna och tankarna om modern fantasy och det här är väl en av de titlarna som är mest känd i modern fantasy. Kanske inte så mycket på film förrän nu, men definitivt i spelvärlden och en del i bok- och serievärlden också. Ja, och här är jag ju betydligt mindre bevandrad måste jag säga. För jag har verkligen noll koll på den här världen vi har besökt i, i veckans avsnitt. Jag kände mig verkligen som en nykomling. Jag har varit med under den här seriens staplande första steg men sen jag tog ett steg åt sidan där så har det hänt en hel del och ja, helt plötsligt så, så känner man sig helt förlorad och inte vet vad, vad det är som försiggår och vad det är för människor man möter och, ja det, det, det känns lite märkligt måste jag säga men det finns ju ändå någonting här eh, som är Fantasiäggande och tagit fram de här gamla eh, fantasy-schablonerna eh, och, och lekt med dem lite grann. För det, det var ju betydligt mindre seriöst i början, vad jag vill minnas i alla fall, att det inte var så mycket berättande. Utan det här har ju kommit mer i, i eh, fortsättningen av denna franchise och eh, de berättelser som... Ja, spelarna egentligen själv har hjälpt till att skapa och föra framåt så har det ju blivit en sån enorm grej av det här materialet och människor som har blivit ja, mer eller mindre besatta av den här världen och ut efter det har man gjort en film och ja, där vet jag faktiskt inte var jag hör hemma men det känns mycket som det, det är någonting som har skapats just för de, de allra mest frälsta. Ja, det känns lite så intressant och... Vi kan väl säga som så att vi, vi båda har varit med från början egentligen, även om jag inte spelade det absolut första spelet så spelade jag definitivt tvåan, jag spelade definitivt trean, inte lika mycket som tvåan men jag var där och nosade åtminstone. Och jag har provat på deras flaggskepp som mer eller mindre tog den här franchisen och lyfte den till någonting helt annat. Vi har ju inte sett någon annan franchise vara i närheten av vad den här har åstadkommit och det är ju jätteimponerande faktiskt. Jag tycker att det är helt otroligt vad både den här studion och den här franchisen har åstadkommit. Men det betyder ju också att man har byggt upp en hel del material under årens lopp och man har gjort en hel del så kallade rätt konst där man har gått och ändrat i historien och man har flyttat och man har förbättrat och man har hoppat fram och tillbaka så ingenting är ju riktigt som det var från början och så vidare. Men någonting som har hållit på i ja nära 20 år så är det kanske inte jättebra. Det konstigt. Men, men det är en väldigt imponerande titel som vi har tittat på idag och ja det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar vad det är för något vi har sett. Hmm, det är det ju och vi har ju sett på Warcraft från 2016 i regi av Duncan Jones och med manus av Charles Lievitt och Duncan Jones. Och Warcraft är naturligtvis en filmadaption utav spelet Warcraft som började som ett strategispel i sina tre första varianter och sedan sadlade om till att bli ett, ja, ett online-rollspel och har haft åtskilliga expansioner och har fortfarande väldigt många miljoner spelare. Det är ju jätteimponerande. Ett spel som har varit aktivt i över tio år online och det har fortfarande en så bred spelarskara. Ja, och det är en spelarskara som mycket i och med den här filmen har börjat söka sig tillbaka till MMO för att Återstifta bekantskapen lite grann. Åtminstone vad jag har hört, så har det här blivit ett steg uppåt för Blizzard och deras stora World of Warcraft. Att det, trots lite dwindlande publik och spelarsiffror de senaste åren, har fått ett litet uppsving här. Så, ja, nog har det fört något positivt med sig här. Och Ja, det är väl just den här online-biten som jag inte har bekantat mig med för fem öre. Det, det skyr jag lite som pesten, allt som har med, med MMOs att göra. Det är inte min grej och det är väl där som jag har helt tappat bekantskapen med, med allt som heter Warcraft. Lite så är det för mig också, för jag, jag valde att prova på det. Min, min bror har varit en väldigt stor Warcraft-spelare och han lät mig. Jag lånade hans konto så att jag kunde gå in och spela några timmar. Och jag måste säga så här: Det var väldigt kul, jag förnekar inte det, men det är väldigt mycket i det här spelet som är jag ganska menlösa sysslor att man ska springa runt och samla någonting eller man ska gå runt och göra något mindre uppdrag här eller något lite större uppdrag där och samla erfarenhet och så vidare och så vidare. Och det är ju det är en, en väldigt tidsätare om vi säger så och jag har inte riktigt tiden eller engagemanget att investera mig i ett sådant spel på det sättet så därför är det ju inte, det är inte särskilt lockande jag klandrar inte de som tycker att det är jättekul och verkligen vill spendera sina timmar där. Absolut, kör hårt, jag beundrar er för det. Men, men jag valde att inte gå in i det utan jag, jag tittar lite på det från Åskådarhörnan. Och det är jag fullt tillfreds med. Men jag har ändå en liten kärlek till den här franchisen för jag tycker att den är läcker. Jag tycker att det finns mycket spännande här och jag gillar definitivt estetiken. Den är överdriven, den är väldigt kartoonig skulle jag vilja säga och det finns mycket charm där. Men med tanke på mina intressen är det kanske inte så konstigt att jag, att jag gillar den stilen. Sen är frågan om den typen av berättelse och den typen av estetik översätts bra till en film som ändå har ambitionen att bli väldigt, väldigt seriös. Ja det är, är ju verkligen fallet här. Man har ju bemödat sig för att eh, skapa en dramatik här åtminstone och det, det känns ju väldigt väldigt bra för det, det behöver den här historien känns det som. Eh, man har ju eh, tagit och, och försökt att nyansera de båda sidorna av eh, konflikten som finns här och visa på goda och unda aspekter i båda lägren och hur det samspelar med varandra. Och det, det har man väl ändå lyckats bygga upp på ett riktigt acceptabelt vis här. Eh, sedan så jag är rädd för att man, man faller tillbaka på många klyschor i berättandet i Warcraft-filmen här att det är egentligen ingenting som känns direkt fräscht och nyskapande. Utan det, det känns som typisk fantasy. Mm. Mycket lik det vi har sett många gånger tidigare. Så det är ingenting som man riktigt förvånas över. Eller uh, kan jubla åt. Eller uh, ja, riktigt uh, ta till sig i det man upplever i Warcraft. Utan det, det, det känns som lite... Skåpmat som har, har getts en, en speciell estetik och sedan märkts om och, och skifflats ut i, i butiken igen. Ja, man stod väl och var tvungen att göra ett val när man skulle göra den här filmen. Och det var att antingen gör man den här för en helt ny publik för att visa resten av världen. Det här är Warcraft. Det här är dess historia, det här är vad alla som är jätteinvesterade i den här berättelsen är intresserade av. Eller så gör man en film som fokuserar på att visa allt det som fansen vill se, allt det som fansen tycker om och fokuserar på den skaran. Och det är ju det sistnämnda som är valet som gjordes, den här filmen är ju väldigt tydligt gjord för fansen och... Inget fel i det, verkligen inte. Fansen förtjänar verkligen att få någonting som de har hoppats på i åratal. Men problemet ligger i när man spenderar den typen av pengar som den här filmen har kostat. Då är det kanske inte jättesmart att fokusera på en, en ganska liten grupp ändå. Jag vet att vi pratar miljontals människor men de som inte spelar är betydligt fler och de som konsumerar film är betydligt fler så chansen hade kanske varit att man hade lockat fler med en film som var lite mer ja, balanserad som en som en vanlig spelfilm. Här har man istället försökt att göra en så, så häftig film som möjligt och det har sina, sina grava nackdelar kan man säga. Sina fördelar om man är ett fan, absolut, men mycket av det som hade varit ett spännande mysterium i en vanlig film där saker hade presenterats på ett lite annat sätt det, det visar man upp direkt, det stoltserar man med i den här filmen därför att man vet att alla fansen de, de vet redan om det här, vi behöver inte hålla det hemligt men alla de som tittar på den här som inte har en aning om historien för dem blir det bara att ett översvallande av information som de inte riktigt vet vad de ska sätta den i för kontext. manusmässigt så är det ju en mindre katastrof. Mm, ja, på eh, en del sätt och vis, absolut, så, så skapar detta problem. Eh, de är väldigt övertydliga med hur karaktärer och hur handlingen presenteras. Så man får sig inga direkta överraskningar där. Eh, sedan så fortsätter man ju med att verkligen trycka in så mycket information som man bara kan i den här filmen. För att etablera världen och personerna där i och vad det är som för sig går. Och ja det här gör ju att Warcraft blir en, en första etableringsfilm till en kommande franchise. Och en sådan som heter Duga för det är ju... Inte mycket mer än eh, presentationen av världen som man hinner med här. Eh, själva handlingen som finns i filmen, den är ganska snabbt avklarad egentligen när eh, allt kommer till kritan. Och mm. Den hinner ju knappt avslutas i den här filmen utan det är ju så mycket trådar som hänger lösa när eftertexterna börjar rulla att man inte riktigt har fått sitt berättarlyst med det här. Så där så känner jag en hel del brister i hur man har strukturerat berättelsen här. Men hur kunde man göra på ett annat sätt egentligen? För det här är en värld som behöver presenteras speciellt för nytillkomna tittare och... Det är väl kompromissen de har gjort här som har gjort att inte hela filmen riktigt smälter samman och, och fungerar. För de har ju verkligen satsat på att blicka fansen men samtidigt så vill de etablera så mycket som möjligt för eh, nytillkomna eh, åskådare som inte känner till någonting om Warcraft. Och där skapas det en, en, en klyfta som gör att det dessvärre havererar på, på sina ställen här. Ja, man kan väl säga att den första halvtimmen i den här filmen är extremt tung. Det är väldigt mycket information som man ska matas med och visst, Resten av filmen har också väldigt mycket information men det lugnar ändå ner sig lite grann efter den första halvtimmen för då har de stora bitarna lagts på plats. Då är det mer att ja, det är de här platserna och det är de här människorna och det är de här äh, grundläggande reglerna för världen och så vidare och så vidare. Men, men det är fortfarande en, en väldigt tung film att ta sig an för en, för en nybörjare och jag får ändå säga att med tanke på hur länge sedan det är jag spelade de gamla strategispelen så ja, får man utgå från att, att jag inte kan någonting och därför så försöker man snappa upp så mycket som möjligt och man blir väldigt, väldigt trött i huvudet väldigt fort och det hjälper ju inte att många av namnen i den här uh, filmen har... Uh, Ja, väldigt många av de här klassiska fantasy om vi säger så. <laughs> ja, det ska vara många konsonanter och eh, märkliga bokstäver som sammanfogas till en nästan till o uttalig eh, historia här så att det, det tar ibland flera år och, och, och, och få riktigt snurr på bara karaktärens <laughs> namn så att det, det bara det sätter ju griller i skallen på en när man försöker höra vad heter han? vad och sedan försöka luska ut vad i hela friden det rör sig om, vem det är och vad som skiljer den andra snubben med lika konstigt namn och vem som har vad för alla ser likadana ut och oh, nej det blir en, en stor djungel att och, och slå sig igenom här innan man börjar få lite, lite snor på vem som är vem och vad de håller på att pyssla med och vad det hela rör sig om här så där är det en hel del som man behöver genomlida där men det är nödvändigt. Jag klandrar absolut inte filmen för att de information stumpar så det står härliga till. Det kunde gjorts betydligt bättre så att det blev lite, lite skönare och mer behagligt. Men det, det är ändå helt acceptabelt. Det har gjorts på betydligt värre sätt med andra franchiser som ska ha sin introduktionsfilm där världen ska presenteras- och det bara blir ett, ett virvar av saker och ting. Här lyckas man ändå med det man vill. Man får till slut ett grepp om världen och personerna- och när filmen väl är över så känns det ändå som- att man har fått inpräntat vad som- eh, händer eller har hänt i kungadömet och ja, vad som förmodligen är på väg att hända så den aspekten kan jag godkänna men det, ja, det är nästan med, med nöd och näppe för det är väldigt, väldigt mycket som man trycker rakt ner i halsen på en och inte nog med att man ska få etablerat platser och koncept och liknande. Vi har ju massor av namn på rätt så många rollfigurer som man ska ha hyfsat koll på vilka de är och vilken relation de har till varandra och så vidare. Vi kommer inte att gå igenom alla rollfigurerna här för då sitter vi här till imorgon, den saken är säker och... Det hade blivit olidligt långt. Det, det ska vi försöka undvika. Men vi, vi ska ta ut några av de absolut viktigaste rollfigurerna att prata om och försöka att bena upp den här historien. Men då är det väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på vad handlar egentligen Warcraft om? Jo, kungariket Azeroth har invaderats av ett hittills okänt hot. Ur en mystisk portal har en hord av orker anlänt till Azeroth för att erövra landet. Deras egen värld har blivit obebolig och orkernas ledare, Magikern Gul'dan, har förenat orklanerna och visat dem vägen till människornas värld. Azeroths kung, Lain Rune, står helt oförberedd inför den mäktiga orkarmen. Och inte ens deras stora hopp Mediv, väktaren av Tirisfal, verkar veta vilket hot det står inför, varifrån det kommer, eller hur man kan stoppa den mäktiga horden. Medan människorna försöker sammanbringa en plan och en armé för att bekämpa invasionen börjar det bli spänningar i horden. Hövdingen Durathan blir allt mer misstänksam mot Gul'dan och hans ledarskap. Han menar att de stolta orktraditionerna och deras livsstil håller på att förstöras under Gul'dans styre och han leder dem alla mot förintelse. Magin som öppnade portalen är den samma som långsamt har förstört deras hemvärld och nu ser han att Azeroth redan har börjat att förtäras av den livslukande trolldomen. Durotan inser att någonting måste göras innan det är för sent. Och som en inledningshistoria till Warcraft måste jag säga att det här är riktigt bra. Den förklarar varifrån orkorna kommer, vi får en liten inblick i deras kultur och hur de mm. väljer att se på saker och hur de väljer att göra saker. Vi ser varför de söker sig till människornas värld, vilka möjligheter det finns där men också den rädslan som människorna slås av när de här väldigt stora och skräckinjagande monstren börjar dyka upp så det finns en, en intressant dynamik där det finns chansen till att något skulle kunna uppnås och det skulle kunna vara fred men det är väldigt skakande ben och där finns makter som, som jobbar emot en fred som vill att det ska vara krig och Ja, med tanke på vart spelserien kommer att gå så, så vet vi att det här kommer ju inte att sluta särskilt bra och filmen är ju redan avslöjad på det sättet. Men man är ju nyfiken på att säga, hur hamnade alla i den här situationen egentligen? Vad var startskottet? Och som sådant, vet du vad, Warcraft som film är riktigt underhållande, det kan jag erkänna redan nu. Frågan är bara om det underhållningsvärdet är tillräckligt stort för att kompensera en hel del brister som finns i den här filmen. Det finns en hel del fördelar också. Det finns en hel del som är riktigt snyggt och läckert. Frågan är bara vilket håll balanserar det åt? Och ja... Det, det blir nog en intressant diskussion det här, jag undrar hur många ilskna mejl vi kommer att få när vi har lagt ut det här avsnittet. Men, men vi ger oss på det ändå och det är ju våra högst personliga åsikter som vi sitter här och vädrar. Ja, det är några andra åsikter det är, det, är det svårt att ha än sina egna så eh, vi, vi får se eh, vad det hela eh, landar men nog finns det både negativt och positivt eh, att ta upp om den här filmen. Jag kan till dess försvar säga redan nu att jag, jag läste om den här filmen att ingen annan än Uwe Boll hade varit intresserad av att regissera den här och hade väl kontaktat Blizzard om den saken och deras svar på den frågan hade varit ett blankt nej, vi, vi vet vad du gör med film, vi, vi vet vad du äh, har för rykte nej. nej, nej, verkligen inte, absolut inte, nej en riktigt dålig film skulle kunna förstöra spelserien och det vill vi verkligen inte, så, så håll dig borta. Så jag är inte jätteförvånad att någon som Duncan Jones fick den istället för han känns ju som någon som är kompetent och har en hel del kärlek för den här franchisen. Jag tycker att det, det syns i det här filmmakandet. Sen är alltid frågan, är ett fan den bästa personen att göra en adaption av någonting? Då måste det finnas enormt mycket självkritik, enormt mycket... Ja, vilja att kill your darlings, som du brukar kallas. Att kanske ta bort saker som man älskar, men som inte gagnar och så vidare och så vidare. Och vi kan väl säga redan nu att det finns många darlings i den här filmen som de kanske borde ha gjort sig av med. Ja, det, det kan väl finnas. Det är inget direkt filmförstörande ändå. Det är ju ändå att kompetent sammansatt och ett någorlunda jämnt tempo filmen igenom här. Så att eh, på det stora hela så får man ändå säga att det är det är fråga om en, en, en bra filmupplevelse. Men eh, sedan kan man ju alltid dividera om innehållet där i tycker jag. Och mm. ja, jag skulle vilja säga... Jag, tycker att Duncan Jones är en mycket talangfull regissör men jag får nästan känslan av att han har drunknat lite grann i materialet i Warcraft här. Att den här talangfulla berättaren med ett starkt visuellt sinne, det, det känner jag inte riktigt av här. Jag känner inte riktigt hans närvaro utan han har nästan försvunnit i, i uppsjön av... Eh, specialeffekter och andra stordådigheter där han inte riktigt eh, har mycket med att göra och, och kan eh, dirigera saker på, på sitt vis. Så jag, jag saknar lite grann Duncan Jones i den här filmen. Jag hade sett fram emot att se vad han gör med det här materialet. Eh, var han tar det någonstans. och Sen Såg jag honom inte. Jag, jag kände inte hans närvaro så eh, han kanske rent har förlorat sig i, i nörderierna som eh, du beskrev tidigare och eh, bara fokuserat på att presentera de eh, olika personerna och historien så mycket som möjligt och just det, det, det visuella där, där saknar man honom lite faktiskt. Det är nog dömt från början oavsett vilken regissör man sätter in- att de, mm. att de kommer att drunkna i en film som det här. Jag menar, det är över tio år av World of Warcraft-material som finns. Det är allt material som finns innan dess- och alla böcker och allting som har etablerats. Om vi tittar på Peter Jackson till exempel med Sagan om ringen- där fanns visserligen mycket material etablerat, men det var ändå material som man kunde ta med ny basalt. Därför att det var, ja, det var enskilda illustratörer som hade gjort sina tolkningar av saker och ting. Det fanns ingenting som var. Helt etablerat att det här är den här världen, det här är Middle-earth, det här är så som Gandalf ska se ut och så vidare. Han hade betydligt friare tyglar där och valde ju att ta in många av de största illustratörerna för att hjälpa till att skapa världen. Och det märks ju också i de filmerna att han har haft större kontroll på vad som funkar och vad som inte funkar. Duncan Jones hade väldigt mycket som redan låg på hans tallrik och det handlade nog mer om att försöka skala ner så mycket som möjligt istället för att skapa något eget och det är nog svårt att sätta sin egen specifika prägel när det finns Ja, så färgstarka grejer att försöka ha med och, mm. ja, vi kan ju inte säga något annat om den här filmen än att den är väldigt färgstark och vi, vi kommer ju att prata om det i det visuella naturligtvis men jag, jag kan säga redan här att, att Warcrafts estetik har ju en hel del prägel på den här filmen som är ja en väldigt säregen smak Mm, ja, det, det har en, en stil och en känsla som eh, faktiskt känns lite unik där. Eh, och, och den känner man verkligen av i, i den här filmen. Så eh, det blir ett senare kapitel men eh, vi kommer ju definitivt att ta upp det här. Men först och främst så måste vi väl dyka eh, bakom fasaden lite grann och se vad det är för, för människor som rör sig i den här världen. Jag är inte bara människor, vi har ju en hel del orker också. Problemet är, kan jag väl säga redan nu, att rollfigurerna i den här filmen är ovanligt platta för en sån här film. Jag blev faktiskt väldigt förvånad över att de inte hade större djup än de hade. Nu ska de ha väldigt specifika roller, de ska utföra väldigt specifika uppgifter och här tycker jag att den största restprodukten av spelet finns. Därför att många av de här figurerna, de, de finns ju i spelvärlden för att de ska vara en ikon för någonting. De ska vara någonting som driver den handlingen vidare som du sen, spelaren, ska kunna springa runt och göra din sak i. Och det gör ju att de har sina specifika motivationer, de har sina specifika upplägg, de har sina specifika... Ja, situationer som de ska frambringa och det gör ju att rollfigurerna, de är ju strukturerade utifrån det och det gör att det finns inte så mycket spelrum, inte ens för skådespelarna att åstadkomma någonting och därför så, ja, så känns det verkligen som en filmadaption av ett spel, de har tagit figurer som är väldigt rigida, har väldigt lite utrymme för kreativitet och... Det gör ju att filmen får lite träsmak när det gäller rollfigurerna. Mm, det, det kan man väl inte säga någonting emot här faktiskt. Utan det, det, det är, är trät, det är stelt, det är tunt, det är malformat i, i många sätt och vis. Men samtidigt så har man ju försökt lyfta fram lite olika aspekter ur åtminstone en del av de här karaktärerna. Och, och gett dem betydligt mer liv. Vilket är till filmens fördel. För så fort det blir fråga om eh, en karaktärsutveckling. Och eh, en förändring av situationen som visar på djupet hos personerna i världen. Så blir filmen betydligt mer intressant. Så eh, i vissa aspekter skulle jag väl säga att de, de ändå har klarat av att göra en, en, en adaption av spelfigurer som på något vis känns godtagbara. Godtagbara ja, men, men inte så mycket mer egentligen. Det här hade kunnat vara någonting storslaget men det stannar på en lite medioker nivå och det, det tycker jag är ganska tråkigt. Potentialen finns här. Men det är väl hög tid att vi faktiskt fokuserar på våra rollfigurer. Och den av dem som har störst plats, åtminstone på människornas sida. Det är ju Sir Anduin Lothar som är en kommandör under kungen, och är ju en av soldaterna som är med och möter orkarna och har en hel del konflikter med dem, och han bildar ju ganska snabbt en uppfattning om vad han tycker om dem här. Han är ju vår inkörsport kan man säga i den här världen. Han är ju den vi ska följa med. Han är ju hjälten. Han är Aragorn i den här historien. Och det fungerar han riktigt bra som skulle jag vilja säga. Han är nog den av dem som har mest karaktärsutveckling. Som har mest innehåll att gå på. Som man tycker känns mest mänsklig. Men med det sagt så är han väldigt fyrkantig han förändras inte så mycket som han kunde ha gjort och det, det, det finns vissa begränsningar här men jag skulle inte vilja säga att det är Travis Fimmels fel därför att han, han gör vad han kan med den här rollen han försöker ge Lothar så mycket liv som bara är möjligt och ändå bibehålla den den position som man har för han är ju en väldigt hög soldat han är ju kommandör och därför så, så krävs det ju att han för sig på ett visst sätt, men, men där är ändå mycket mänsklighet där mm. Ja, det, det är bra sagt, för det han är ju människorna personifierade, tror jag mycket i alla fall de, de mer Godhjärtade aspekterna hos mänskligheten som han för vidare. Han är, han är Nobel, han har ett gott hjärta och han har huvudet på skaft och tänker logiskt, taktiskt och samtidigt med hjärtat och han försöker balansera allt det här på samma gång. Och det leder till komplikationer både i, i kärlekslivet och med eh, hans svåger kungen och eh, alla personer omkring honom. Så att det, där skapar han eh, eh, spänningar som gör att filmen ändå känns intressant och det gör att karaktären känns mer intressant trots att den, den ändå är väldigt stultig. På många sätt och vis. Det är en karaktär som verkligen bleknar i jämförelse med en person som Aragorn som du nämnde. Där finns ett helt annat djup i karaktären än vad det finns i Lothar här. Man lär trots allt aldrig riktigt känna den här rollfiguren tycker jag. att Han är... Med en person som man bara flyktigt ser på. Och man, man får aldrig samma grepp, och samma känsla och samma engagemang för den här karaktären. Trots att han, han ska leda en genom filmen. Så där haltar det lite grann. Men jag, jag tycker ändå om många saker som de gör med Lothar. För att komplicera situationen och verkligen visa på, på spänningarna i Bland människorna och hur de ser på de främmande monstren som har kommit till deras värld och ja, på det viset så fungerar han bra som ett, ett kärl för att visa upp sådana aspekter men alltså som, som person, som rollfigur så, så ja, känner jag mig ändå lite tveksam till om, om det här var nog. Ja, med tanke på att han är den med mest liv så, så känns det ju lite sparsmakat. För bara om vi hoppar till King Lane Rin så har vi ju en helt annan typ av prestation här. Han är ju bara en ikonisk kung. Han är där, han har kronan, han ska säga de nobla sakerna och föreslå de bästa lösningarna. Men, men bortom det får vi inte se så mycket av honom som... Som man. Jag menar det måste finnas en människa under den här kronan också. Men mm. vi ser honom mer som symbolen kungen än som personen kungen. Och det gör ju att man, man kommer inte riktigt den här figuren nära överhuvudtaget. Och det är inte Dominic Coopers fel. För jag, jag tycker ändå att man ser att han försöker skådespela den här så mycket som möjligt. Och ge den liv. Men den är så... Den är så tätt skriven för att uppnå ett, ett visst resultat och det gör att han, han har inte så mycket, så mycket spelrum där utan det, det blir tårt det blir torftigt, det blir bara precis vad som behövs för att det ska fungera och i jämförelse med Lothar så, så är det ju nästan ingen mänsklighet alls. Nej det är väldigt väldigt ytligt som kungen presenteras här och ja, jag gillar Dominic Cooper alltså jag tycker han brukar ha en spjuvraktig skärm med sig i mesta av grejerna han gör men här så går han mest på tomgång känns det som han får aldrig möjlighet att utveckla den här rollfiguren och göra den till sin egen den är så, så stram och tunn att han inte kan göra någonting med, med Lane Rune här och ja, kanske är det samma sak som har hänt med, med Lothar. Att eh, Travis Fimmel, ja, han eh, inte riktigt har haft de scenerna han behöver- för att få grepp om karaktären och, och få det här livet ut. Jag eh, känner inte riktigt närvaron i Fimmels eh, Lothar här. Där känner jag mer att Cooper har lyckats- få fram mer liv i den stele kungen än vad filmen lyckas med. Trots att eh, Lin Rune är, är den svagare personen så är, har han ändå lite, lite mer stjärnglans över sig på något vis. Så eh, det, det är svårt det där. Det är två människor som eh, faktiskt är en liten besvikelse i den här filmen. Men eh, det är absolut inte skådespelarens fel i, i det här fallet tycker jag. Nej vi kan väl säga det redan nu att det är väldigt bra skådespelare i den här filmen och de försöker verkligen. Det, det är snarare manuset som är väldigt träigt och väldigt hårt och väldigt oflexibelt som gör att, att även om de försöker så, så har de en enorm uppförsbacka att försöka ta sig över och det, det är inte lätt och slutresultatet är lite toftigt det måste jag säga. Ett bra exempel på det, det är ju Mediv till exempel som jag hade ganska höga förhoppningar på när jag såg honom att oh, det, här, det här ska väl förmodligen vara den här filmens Gandalf, den store vice magikern, han med enorm makt som ska komma att påverka väldigt mycket den här Lilla Eremiten måste ju ha enormt mycket personlighet och egenheter och andra små aspekter som gör att han kommer att bli intressant att titta på. Och han är intressant att titta på, missförstår mig inte, men, men inte i närheten av vad han kunde ha varit. Han är väldigt stel, han gör ungefär det jag hade förväntat mig att han skulle göra. Det, det är toftigt och det är definitivt inte Ben Fosters fel för... Oj vad hans skådespelare och oj vad han försöker göra mycket med det lilla han har. Men det lilla han har är, det är inte särskilt imponerande tycker jag. Mm, det är, han har sina ögonblick när han tar i ordentligt med den här Rollfiguren där det glimrar till, men nej, annars så känns det som att, att det här mest är Gandalf som har gått in i väggen och nästan blivit helt apatisk. för Han ser så här trött och skälös ut i, i början av filmen och han, han går inte många steg Därifrån. Alltså, att han, han känns som en ja, livstrött magiker som helt har gett upp på allt och äh, jag bara orkar inte mer, låt mig vara. Liksom. Och han har försvunnit från människovärden en lång stund innan vi filmen har börjat. Och, Folk undrar vad han är när de väl behöver honom. Han kommer lite lojtfarande här. Tja, här är och, och börjar bena i, i orkproblemet lite grann. Men han verkar inte riktigt eh, ha, ha energin eller makten. Och, och förstå sig på det hela och kunna lösa det. Och han är, han är li, en lite sådär loj. Eh, och, det fanns det en viss charm i. För där, där kändes det lite... Lite unikt med den här typen av roll. För det här ska ju vara den mäktiga magiker som har alla svaren, sitter på all kunskap och är nästan gudalik i sin kraft. Men Mediv, han, han är nästan det motsatta. Han har kunskapen, absolut, men han orkar bara inte göra någonting mer. Nej, tyvärr inte. Och um, Det finns ju lite som är mystiskt med hur du har honom hust, hust, harkel, harkel. Men det kan vi inte riktigt gå in på, det skulle vara en alldeles för stor spoiler. Men det finns intressanta saker här. En hel del av det kommer från Ben Foster. Men rollen i sig kunde varit betydligt intressantare. Med, med tanke på vad de försöker bygga här så skulle han ju ha varit den absolut mest färgglada utav rollfigurerna och så blir han så fullständigt platt och tråkig. Det, äh, det, det måste jag säga var en enorm besvikelse. Då var ju Kadagar, eller kadgar, eller kadgar, hur han nu uttalas Här har vi det här med svåra namn igen som, som är den yngre magikern som tydligen har hoppat av att vara magiker Men när han känner av att den här onda magin har börjat tränga in i världen då, då vill han helt plötsligt hjälpa till därför att det här, det här är inte bra han, han, vill, han vill vara på det goda sida och, och motarbeta han är ju lite mer en, en spjuvor och den som tar chanser och den som inte riktigt vet vad han håller på med och hans makt är väldigt otestad så som jag upplever den åtminstone. Han har, han har enorm potential men han är också lite av en, en dagdrivare, han, han är lite opolitlig men eh, han har ju åtminstone hjärtat på det rätta stället och, och det gillar jag. Mm, ja, det, det finns lite liv som Cadgar eh, och Ben Schnetzer som eh, spelar honom för in till, till Warcraft här. Det är inte alltid att jag tycker att det, det passar filmen, men eh, när det väl klingar så klingar det riktigt väl ändå. Eh, han är den här ungdomliga, eh, nyfikna och godhjärtade mannen som ja, har börjat inse att det här är någonting som inte är som det ska här i landet och ger sig bara den på att utforska det hela och försöka finna svar och lösningar. och Det leder honom in i kungens hov och han växer där och får en plats som ja vad ska man nästan säga, trollkarens lärling i, i, i Warcraft-världen här. Och man får se honom långsamt eh, ta sin plats där och, och finna eh, sin inre styrka så att säga och eh, plocka fram sina gamla lärdomar från eh, när han eh, var, var lärling på ett annat ställe. Ja, och... Han bidrar med väldigt mycket måste jag väl säga, jag, jag tycker om den här rollfiguren, tillsammans med Lothar är han en bra representation av mänskligheten, han har några av våra dåliga drag, han har många av våra goda drag, så han känns mer äkta än vad många av de andra figurerna gör, så en mm. eloge där och en, en stor del kommer ju se ut av skådespeleriet. Men detta är ju de enda människorna vi tänker ta upp därför att det finns åtskilliga mer men jag, jag tycker för det hela taget att de åstadkommer inte tillräckligt mycket för att vi ska ta upp dem som här. De har ett väldigt specifikt syfte, de kommer upp i den situationen och sedan står de mest och drönar i bakgrunden och det är helt okej, okay. alla figurer kan inte vara huvudfigurer, men eh, de som ska vara huvudfigurer kunde ju haft lite mer karaktär om du frågar mig. Men någon som har desto mer karaktär måste jag säga, det är ju vårt språkrör för orkarna, För vi, vi får ju faktiskt en kvinnlig ork som är ja, den som försöker alliera sig lite med människorna, Garona. Och hon har... Ja, hon har ju hamnat i en väldigt prekär situation där hon är mellan två väldigt distinkta raser med två väldigt olika sätt att se på saker och ting. Och hon, hon försöker ju att hålla sig, ja, lite i ajo med vad båda tycker. Ja, hon försöker ju relatera till båda lägrarna trots att hon, ja, i stort sett är, är bortstött av båda. För hon är ju ingen äkta ork och... Orkerna har ju inte accepterat Gorona. Hon är mer som en, en slav i, i deras värld. Och så kommer hon till människovärlden och ja, människorna tar henne till fånga. Och där börjar hon försöka relatera till mänskligheten istället- Men för dem är hon ju mest ett monster, en konstig figur med vassa, stora huggtänder som man inte vet vad man ska göra med. Som bara kommer att slita slupen av en så fort man vänder ryggen till. Så där har vi liksom Corona, kvinnan som inte hör hemma någonstans men som desperat förs försöker finna var hon hör hemma, finna en samhörighet med någon eller något och ja, långsamt så, så får hon ju komma lite steg på vägen och bli någorlunda accepterad av människorna vilket sker egentligen förvånansvärt snabbt hur man tar en fånge från fiendelägret och vips och sitter hon på hästryggen bredvid kungen och traskar runt som om ingenting hade hänt vilket jag kan ställa mig lite frågande inför. Men låt gå för det. Men Garona har ju ändå så mycket personlighet. Så mycket bakgrundshistoria. och Så mycket som hon bär med sig. Hon är nog den, den mest intressanta personen i den här filmen faktiskt. Med vad hon tillför handlingen. Och den väg hon, hon måste gå som person genom filmens gång här också. Jag tycker att eh, det finns en, en, en hel del intressanta vägar som de tar med, med just Corona. Utan tvivel. Att det här är ju den som de har lagt ner mest tid på att försöka få att, att fungera riktigt bra. Just, just för att hon ska vara fångad mellan båda världarna. Att hon, hon förstår båda världarna. Åtminstone deras språk. Och hon blir lite förklaringen för mänskligheten vad orkor är, hur de tänker, och hur de agerar orkorna är inte lika intresserade av att förstå hur människorna fungerar men, men människorna vill ju i alla fall ge freden en chans därför att fred är bättre än att slåss men, men orkarnas hela kultur bygger ju på att slåss så att ja, det, det finns ju en klyfta där som, som måste överbyggas och Garona... Hon är ju en potentiell chans till det och det lägger de ju fram väldigt snyggt här. Och Paula Patton som spelar Gorona gör ju ett, ja, ett lysande jobb får jag väl säga. Hon, hon känns äkta i sin roll som ork och hon, hon gör ett riktigt bra jobb här. Det finns mer än bara huggtänder och vrål i den här figuren. Hon, hon har det i sig, hon är ju en del av kulturen men, men samtidigt så så försöker hon att, att ähm, ja, skapa en egen plats i världen och ähm, skapa band med andra än bara sina egna. Och, ja, det, är en, det är en intressant dynamik som uppstår där och Patton är en, en stor del av att det fungerar så väl. Mm, ja, definitivt. Ja, hon gör ett riktigt bra jobb med att få fram Garonas budskap, vad hon är för en person- och har livskraften här. Och, ja, det, det, det är mycket som, som fungerar här. Det, jag har ingenting ont att säga om Garona som rollfigur faktiskt. Det här fungerar ypperligt. De borde ha ägnat mer tid åt de andra rollfigurerna- och få dem att känna så, så äkta och så kärvänliga- och så engagerande som, som rollfigurer Att eh, man... Faktiskt bryr sig om dem och, och hejar på dem lite grann och, och vill att eh, de fortsätter utvecklas här. och Det har ju Paula verkligen gjort med, eh, med Garona att hon har gett så, så mycket liv och man bryr sig verkligen om den här eh, rollfiguren. Så här har vi ett exempel på när det verkligen fungerar med eh, rollfigurerna i den här filmen. Jag skulle vilja säga att samma sak gäller nästa namn på listan för vi har ju Durotan, det vill säga en av klanledarna bland orkorna som har sin egen klan och han är ju väldigt misstänksam till det som händer givetvis vill han hitta en ny plats där hans klan och resten av orkorna kan leva sina liv och njuta utav livet så som det borde vara men, men han ser ju att det är mycket som händer som han inte uppskattar alls, han ser hur hans folk håller på att bli någonting helt annat än det de har varit och deras gamla traditioner håller på att ignoreras och förstöras till förmån för att bara vara ja, blodtörstiga monster helt enkelt. Det, det känns lite konstigt att säga, men Durotan har mer mänsklighet än vad många av de mänskliga rollfigurerna har här, men det handlar mer om att han visar vad och kan vara. De är inte bara monster, de är tänkande varelser med hjärta och hjärna. Visst, de har sin kultur. Visst, de har sitt sätt att se på saker. Visst, de har sitt sätt att lösa problem. Men de är ändå villiga att, ja, att se förbi det för att kanske knyta band med andra. Det, det finns potential där och det är det som han ska vara för den här filmen. Han är chansen som skulle kunna finnas för framtiden. Nu vet vi ju alla att den chansen inte kommer att infrias därför att då skulle vi inte ha någon spelserie och det hade säkert gjort väldigt många fans besvikna men, men han måste vara där, han är viktig och jag uppskattar honom enormt. Och Toby Kebbell som gör Duratans röst för eh, resten av honom är ju datorgenererad precis som de flesta andra orkorna i den här filmen. Men han levererar en prestation här som jag verkligen kan uppskatta. Den, den hade kunnat vara ännu mer, absolut. Men för vad den är så är den, ja, fullt godtagbar. Mm, ja. Eh, de, de, de, bakom den här små de, de, de, de, de, de digitala orkutstyrsen så döljer sig ju ändå en, en person i, i Durtan och han visar ju på en annan sida av de här bästarna att det finns betydligt mer där bakom. Han är familjeman, han bryr sig om sin son och sin fru och eh, försöker se till deras bästa och hålla dem skyddade från fara. Medan de samtidigt beger sig till en främmande värld för att föra krig. Och så börjar han få upp ögonen för hur eh, Gul'dan... Förgiftar inte bara orkarna utan hela världen omkring dem och att deras ledare bara leder dem in i förstörelse och att någonting måste göras för att, för att rädda hela eh, orksamhället i stort sett. Att man trots att det är eh, livsfarligt och nästan omöjligt att sätta sig upp mot deras allsmäktiga ledare så känner att någonting måste jag ta och göra åt det här så att eh, jag och mina orkvänner och min familj kan fortsätta att och, och leva så som vi brukar i en eh, hälsosam och frisk värld och där har vi faktiskt någonting intressant att bygga på och Durotan är en helt okej okay figur tycker jag. Todd Cable han gör en helt okej okay insats. Men ja, jag skulle vilja säga att det, det kanske inte leder till så mycket ändå om när filmen väl har eh, gått en bit så står man fortfarande lite där och stampar. Men ja, du det tillför ändå någonting för att presentera Lite nyanser av orklivet så att säga och, och det tycker jag de, de gör bra. Sen kunde de tagit till hela ett steg längre men det är ändå helt okej okay för, för vad det är här tycker jag. Jo men om man sätter honom i kontrast till de andra orkorna som är extremt fyrkantiga så mm. är han ju den som har ja, mest liv, mest energi, mest... Ja, personlighet. Han är inte bara ett fyrkantigt monster med ett enda syfte. Han är, en, han är en levande individ i en kultur som han vet inte har alla svaren. Och därför så finns det möjlighet att kanske rucka lite på reglerna. Men man får inte förbi sig alla sina traditioner. För då, då finns ju ingenting kvar. Så som koncept är Durtan extremt viktig för den här filmen. Men han är ändå kraftigt reducerad och det är väl det som är problemet här, där är väldigt många rollfigurer som skulle behöva mer utrymme för att faktiskt bli vad de kunde ha varit men i och med att det redan är så mycket historia som måste berättas där är så mycket information som måste etableras Ja, då blir det en, en enorm soppa som har ingredienser som konkurrerar med varandra och det är den imbalansen som jag kan bli lite frustrerad över, tyvärr. Det har ingenting med, med Kebbles prestation här, den är riktigt, riktigt bra, jag är nöjd med den. Och jag måste säga att jag är väldigt nöjd över Daniel Wu's prestation här också som Gul'dan, därför att det här ska ju bara vara en genomundrollfigur. Han har tagit kontrollen över orkarna. han har den här allsmäktiga magin. Han ska ju vara en fullständig kontrast till Durotan för att han har ingen respekt för det levande överhuvudtaget. De är bara verktyg för det han vill åstadkomma, punkt. Och det är svårt att åstadkomma en sådan ondsint rollfigur i dagens läge för numera vill man ha väldigt mycket ja, mänsklighet i, i skurkar och liknande. Man, man ska förstå varför de har blivit så där onda att man har lite sympati för dem. Men nej, Gul'dan han är, han är bara ond och, och det var kul att se. Han utvecklas inte mycket men å andra sidan det behöver han faktiskt inte. Nej, nej, det, det här är precis vad, vad filmen behöver egentligen. Den här klassiska eh, skurken som bara är ond för unsfullhetens skull och som inte skyr några medel för att få sin vilja igenom. Och han kan offra precis allting för att eh, fortsätta eh, sin plan och. Två världshära väldet så att säga. Det, det behövs här. För det, det finns ändå eh, tillräckligt mycket mänsklighet omkring eh, denna rollfiguren här. Och det, det behövs inte mer. Man, man ser nästan fram emot Gul'dan och hans eh, brutala där Att det... Det är rätt så skönt nu efter ett tag av alla de här andra mer, mer mänskliga skurkarna. Att bara ta ett steg tillbaka till den här klassiska skurken. Och ja, det, där är ändå lite, lite charm i, i Guldan eh, som han presenteras här. Det är ju egentligen inte en rollfigur som man kan prata om för det finns ingenting annat där. Han, han är bara... Han är önskefullheten och sen är det bra med det men eh, ja, jag tycker ändå att det, det gör precis vad, vad som behövs här. Och Daniel Wu presenterar ju en, en rollfigur med sitt skådespeleri som, som är riktigt obehaglig. Man, man känner ju hur ondskan fullständigt dryper runt den här, man vill ju inte vara nära honom. Både för att han är und men även för att han kanske suger livet ur en. Han har ju en tendens att göra det hos, hos, harkel, harkel. Men om vi tar och lämnar rollfigurerna och hoppar vidare så har vi ju det visuella till den här filmen. Och det måste jag säga är både filmens absolut största styrka men det är också filmens absolut största svaghet också. Mm. Därför att... Man har ju satsat enormt mycket på att ta estetiken från spelen och göra den äkta. Att göra den levande, att försöka sätta den i en verklig miljö. Och saken är den som jag sa tidigare att World of Warcraft och Warcraft-spelen har en väldigt cartoony estetik. Den är väldigt överdriven, den är deformerad. Den är mer eh, spännande och intressant än vad en realistisk stil skulle ha varit och ja, man får ju göra vissa val när man ska översätta en sådan stil till realism och jag kan känna att man tog valet även här att tillfredsställa fansen snarare än att skapa någonting som faktiskt ser äkta ut därför att Trots att man har skalat ner på rustningar och liknande som är extremt överdrivna i spelet så är de fortfarande enormt stora, vapnen är sanslöst stora, saker och ting är väldigt deformerat särskilt på orkarnas sida och... Vet du vad, det fungerar, men bara till en viss punkt. Jag, jag kunde inte låta bli att sitta och reta upp mig lite ibland på hur, hur extremt fult en del av estetiken var. Och det är bara därför att det här hade funkat i ett seriesammanhang. I verkligt sammanhang ser det bara klumpigt billigt och är nästan lite skämtartikel ut. Ja, det är upplåst eh, det här en nivå som nästan ser eh, parodiskt ut. Eh, vilket jag inte tror var meningen i alla fall. Men alltså, samtidigt finns det ju aspekter som, som man kan tycka är, är sköna. Jag, jag gillar ändå lite designen på, på orkarna i, i Warcraft här. Att man känner igen dem från spelet men... Ja, de har ändå gjort dem hyfsat eh, verklighetsstrogna. Så här skulle de kunna se ut i den verkliga världen kanske. Mm. Eh, och de har fortfarande väldigt överdrivna drag. Ja, men jag ja, tycker ändå att det, det ser lite, lite småmysigt ut. Och jag kan absolut acceptera det. Mm. Eh, sen finns det ju andra saker som inte ser så bra ut och... Som känns väldigt malplacerat i den här världen. och Ja, där, där klatsar det lite grann faktiskt. Och ja, man har gjort lite märkliga designval som gör att det, det, det blir för mycket. Det, det är allt för mycket överdrivet på en och samma gång. Så man blir väldigt mättad väldigt fort där. Och mm. sen bjuds man ju inte på något mer. Utan det, det blir samma kaka om och om igen. Och ja nej, Jag tröttnar faktiskt lite på, på det visuella här och speciellt med, med tanke på att det är som liksom väldigt mycket konstgjort i Warcraft. Det, det är som min första tanke när, när jag hade sett klart filmen så visste jag inte om man skulle kalla det här för en, en spelfilm eller för en animerad film. För eh, jag vet inte riktigt hur många bildrutor det var där man faktiskt såg skådespelarna eller en faktiskt miljö och vad som var helt och hållet data genererat. Ja, jag kan väl säga som så att det är miljöerna som oftast är det som är den största besvikelsen här, därför att det är så extremt överdrivet att man kan inte ta det på allvar. Det är miljöer som fungerar i ett spel där det är meningen att väldigt många ska kunna vara på samma yta och ska kunna springa runt varandra och liknande. Medan när man sätter det i en sån här miljö där det bara är rollfigurerna som knatar omkring så känns de väldigt små helt plötsligt i, i de här överdimensionerade miljöerna och med de här överdimensionerande ja, propsen, alla... Ja, all rekvisita och allting, och jag håller med dig. Orkorna är det som är absolut bäst gjort. Jag, jag gillar dem. Visst, de är överdrivna, visst, de är upplösta, men det är å andra sidan så som orkorna har presenterats. Och i andra fantasyfilmer är de också väldigt stora och väldigt kraftfulla, så att jag, jag stördes inte nämnvärt av det. Jag tycker att där har de lagt ner bäst tid och energi i den här filmen. Visst, där är scenerna de ser bättre ut än i andra, men absolut, överlag så är det, är det riktigt tillfredsställande. Det, det är mer verkliga miljöer som jag hade föredragit och det hade varit att vara lite mer återhållsam när det gäller överdesignen på ja, allt från byggnader till föremål, för det blir, det blir för mycket, men här... Här har man ju allt det källmaterialet- som man måste tillfredsställa fansen med. Och jag förstår att man, man- tog det säkra före det osäkra. Det är bara problemet att då- då har man ju en bild- som kan vara lite svår att svälja- och som man blir fort mätt på. Det är ju så, eller hur? Men jag samtidigt så- har man kompenserat det lite grann- med hur man använder- kameran i Warcraft. För man håller- den lite mer jordnära än de just med kamerarbetet det är, är inte så att det, det är fråga om extremt mycket handhållet och, och snabba rörelser och klipp, klipp klipp hit och dit utan det är mer eh, fotat från den, den klassiska stilen och mm. eh, man håller väldigt lugnt på kamerarbetet Även när det, det hettar till rejält i actionsekvenserna så eh, håller sig kameran lugn och sansad vilket balanserar upp det hela vi kan tycka. Det känns inte så berg och dalban aktivt utan man får ett bra grepp på vad som händer och man kan eh, få en bättre känsla för, för filmen där så att det, det kompenserar en hel del när det gäller just det, det, det överdrivna. Så gör det kompetenta och, och sansade kamerarbetet att man ändå kommer ner lite grann på jorden igen. Och de har ju jobbat mycket med att få allting att, att flyta samman också. Vilket de ändå bör ha en, en lås för hur... Eh, faktiska filmade sekvenser har blandats med, med digitala efterarbetningar så har ju ändå gjort det eh, hyfsat sömlöst tycker jag också och, och ljussättningen får det att flytta samman så det är ändå ja, jag är inte alltför besviken över det visuella här jag tycker ändå att eh, ja det är, det är väldigt svulstigt och, och överdrivet men det är ändå fullt acceptabelt som en helhet hur de har sammanfogat den här filmen och hur den, den presenterar rent estetiskt. Så ja, nej, jag, jag, jag tycker ändå att jag, jag fick ut någonting av bilderna här. Jo men det här vi ser Duncan Jones som mest kan jag tycka. att det är, det är väldigt kompetent kamerarbete. det är väldigt noga utvalda vinklar- man gör precis som du säger att man håller ner det överdrivna med ett väldigt jordnära kameraarbete som balanserar upp allting. Och detsamma gäller klippningen faktiskt. För även om vi klagar på att det är väldigt mycket information som de har pressat in här så lyckas Jones få det att kännas... Ganska uthärdligt faktiskt. Man mm. får det i munsbitar som gör att man ändå orkar svälja allting. Och man får det i lagom takt. Och visst där är ögonblick där det blir väldigt, väldigt mycket. Men det är ändå inte värre än att man kan svälja det. Och där ska han ha en enorm eloge. Och allt efterarbete är bra gjort. Och något jag också måste säga som var imponerande. Det var musiken här. Det står inte ut, nej det gör det inte, men det kändes helt rätt om man minns de gamla soundtracken från spelen. För jag, jag tyckte att jag kände igen toner därifrån och man hade hittat ett ljud som stämde överens med vad man, vad man ville åstadkomma vid den tiden. Så det, det finns mycket kärlek här även om det kanske inte är ett soundtrack som jag skulle ha på min mp3-spelare direkt. Det, det är någonting som funkar i filmen. Men mycket mer än så kan jag inte säga. Mm. Nej, alltså jag måste säga att jag, jag minns inte musiken alls från eh, Warcraft. Det har helt glömt bort. Det har bara tystats ner helt och hållet den, den gjorde sig aldrig påminn vilket är en trend i, i dagens filmer att musik den ska finnas där men den inte höras Det ska liksom smälta in mer i filmen och mer vara liksom, atmosfär och inte riktigt eh, påkalla någons uppmärksamhet så det, det är ändå roligt att du, du trots det kunde urskilja musiken här och, och lägga märke till den. För det, det fokuserar verkligen inte jag på när jag upplevde Warcraft. Men ja, det, det, det är härligt att höra att det, det uppskattades där. Det är nog någonting jag har missat och kanske någonting jag borde gå tillbaka och, och lyssna på lite grann. Bara för att höra hur, hur den här filmen egentligen lät. Jo, men det är mycket det pampiga och trumpeter och slagtrummor och så vidare. Och det hade vi ju också en hel del här i filmen. Men som sagt var, det är ett soundtrack som ska framhäva bilden. Det ska inte sticka ut på egen hand. Så i sin helhet fungerade det. Men, men på egen hand skulle det kanske bli lite torftigt det, det är väl upp till var och en egentligen. Det är en personlig smaksak. Men, men här fungerade det. Så vi kan väl säga att det visuella ändå fungerar riktigt väl i den här filmen. Där är en del udda val, det, det märks att man har gjort det för att tillfredsställa fansen snarare än att skapa något nytt originellt som jag kan tilltala den stora massan och det är en brist jag, jag inte riktigt kan acceptera. Men samtidigt så fungerar det ju, det har sina... Det har sina upp- och ner nedgångar måste jag säga. Miljöerna är alldeles för plastiga även om, om de har bra ljussättning. Jag, jag hade velat se mer verklighet i den här filmen. Men det som finns är... Det är ju helt okej. Okay. Ja, man får ändå eh, säga att det här eh, på det stora hela har, har varit acceptabelt. Man hade hoppats på mer men det här är väl trots allt... Inte en film som hade oss två i åtanke när den producerades tror jag. Nej, på gott och på ont det också. Och med det sagt så är det hög tid för oss att vi tar och summerar Warcraft. Och det här är en film vi båda så fram emot. Det var en film vi båda fasade inför. Och nu är den stora frågan. Vart landar ditt slutomdöme? Ja, det får vi se det. För eh, ja, man har ju ändå lyckats skapa en, en sammanhängande och någorlunda kompetent film av, eh, av Warcraft-spelen här. Men filmen... Ja, den lider ju dock av, av den här etableringssjukan där allt för mycket tid går åt och ja, presentera världen och dess mytos för att man ska ha tid nog och samtidigt kunna hänge sig åt ja, berättelsen. Det här är en film som... Ja, jag egentligen bara ser som den obligatoriska Warcraft-introduktionen där allt nödvändigt måste avhandlas innan ja, man fullt ut kan koncentrera sig på de historier som man egentligen vill berätta. och ja, Visst är det planlagt för att det ska komma fler Warcraft-filmer om den här första filmen nu inte blir en alltför stor förlustaffär för de inblandade. Och ja, därför kan jag väl tycka att den, den här filmen känns lite seg men absolut inte så pass seg som många andra introduktionsfilmer i en tänkt filmserie kan vara. Man kan ta sig från början till slut eller snarare eh, fortsättning följer avbrottet brottet i slutet av filmen. Eh, rent handlingsmässigt så, så känns Warcraft mest som standard fantasy. Så... Det, det finns inte så mycket nytt under solen här. Det, det är kompetent berättat i, i viss mån men jag är långt ifrån exalterad av det jag får bevittna. Och mycket av detta tror jag beror på att jag inte är en fan. Eh, Warcraft känns väldigt mycket som en film gjord för att blitka franchisens beundrare. Och är man en fan så tror jag att det finns väldigt mycket att jubla över här. Eh, Många är det säkert som har längtat efter att Warcraft ska bli till en spelfilm för att få se världen och karaktärerna här och se hur de får liv. Och det är ju detta som Warcraft levererar. Jag som inte känner till rollfigurerna direkt sedan tidigare och inte har bekantat mig med den här historien. Jag känner mig något omotiverad att sjunka in i berättelsen. Det känns inte som att... Det här är en film som är gjord för mig. Jag, jag bryr mig inte något nämnbärt om... ...karaktärerna... ...eller spänningarna med orker och människor. Så, nej. Warcraft måste man nog vara invigd i... ...sedan tidigare för att man... ...ska kunna njuta fullt ut... ...av filmen. Så för fans... ...tror jag att man får sig sitt... med det här. Andra tror jag... ...inte bör göra sig besvär. Warcraft... Är okej. Okay. Men som icke-fan. Där kan man nog få sig en, en bättre upplevelse någon annanstans. Ja. Det är ju en film som har varit väldigt efterlängtad. Och som fans har skrikit efter under många, många år. Långt innan de började producera den här. Och den har ju också varit under produktion. I väldigt, väldigt många år. Så det var väl många som var tveksamma om den skulle komma överhuvudtaget. Och en dag så dök den upp och den hade en rejäl prislapp på sig också. Jag är väl tveksam om det kommer att komma någon fortsättning just därför att de knappt tjänade in pengarna till den här filmen. Därför att... När man spenderar runt 400 miljoner dollar på ett filmprojekt då, då krävs det ju att man verkligen får folkets ja, hurrarop för att det ska gå ihop. Nu blir det väl lite halvjummet och jag kan förstå varför. Därför att det här är en film för fans av fans där man försöker leverera så mycket som möjligt av det som man vet att fansen älskar. Inget fel i det, men med tanke på prislappen skulle man kanske ha fokuserat på att försöka låta de oinvigda få vara med på ett litet hörn. För som hyfsat oinvigd själv kunde jag tycka att det var, det var överväldigande att sätta sig in i den här filmen. Den var stor, den var tung, den var så informationsrik att det var väldigt få stunder i den där man verkligen kunde slappna av och bearbeta allt det som man hade fått se. Känner man redan till historien, har upplevt den på ett eller annat sätt när man har spelat spelet, ja då kan man säkert ta det till sig på ett helt annat sätt. Men för någon ny, ja då blir det mest jobbigt. Bortsett från det så har den många fördelar. Den har bra skådespelare och även om väldigt många av rollerna är väldigt, väldigt träiga i sin prestation så har det inte så mycket med skådespeleriet egentligen. Det har med manuset att göra och man försöker återskapa alla de här proklamerande scenerna och det här väldigt överdådiga när man kanske borde ha fokuserat på att låta den ha lite, lite lugnare ögonblick, lite mer återhållsamma scener och lite mer eftertanke och känsla, men nej man, man ville köra hjärnet hela tiden och det gör man mer eller mindre. Den är estetiskt överväldigande, om man gillar det eller ej, det är personlig smak helt enkelt. Gillar man Warcrafts design då kommer man att älska den här filmen för allt finns här mer eller mindre. För någon som inte är bekant med den då ser det nog så där överdrivet ut så att man inte kan ta det riktigt på allvar. Så min personliga åsikt efter att ha sett Warcraft, det var en kul upplevelse. Jag hade roligt medan jag tittade på den. Men jag störde mig också på enormt mycket mer än vad jag brukar göra i en film. Så min rekommendation är att se den om du verkligen är intresserad. Lockar Warcraft dig som koncept, då finns det kanske någonting här som du kommer att uppskatta. För en vanlig medelsvenson som aldrig har spelat spelen, bara har hört talas om det som det där stora spelet online som så många spelar, då finns det bättre fantasyfilmer att sätta sig in i för den här är kanske en lite för stor tugga att svälja. Ja, även med stora ork så så kan det bli för mycket att, att gnaga sig igenom tills man når det där goda. Så ja, det, man kanske bör se sig om efter en annan film. Tyvärr, ja. Det, det finns mycket bra fantasyfilm. Mm. Det finns mycket medelmått i fantasyfilm. Och jag kan definitivt säga att Warcraft är en medelmåttig film på många sätt och vis. Den, den har fördelar, den har nackdelar, men... För en svensson bör man kanske ta något lite mer lättsmält. Men på tal om lättsmält så kommer inte nästa veckas film att vara särskilt lättsmält heller för nu ska vi ge oss an och ta någonting som har ja, fått väldigt många utmärkelser och priser och ska ha en historia som är ja, väldigt intressant men också väldigt stor att ta sig an. Mm, ja, själva historien lär ju inte vara lättsmält nästa vecka. Där eh, blir det fråga om ja, både överlevnad och eh, djupare element i berättelsen och jag inte ens miljön är lättsmält för här är det ju snö och frost och eh, eh, ogästvänligt runt omkring så eh, där kan man ju också få sig en hel del problem så... Ja, vi ger ju oss ju ut mer eller mindre i ödemarken nästa vecka för att se om vi kan ta oss tillbaka helskinnade. Jag överlevnad kommer ju att vara en enorm ingrediens i nästa veckas film och beroende på hur det görs så kan det bli en fantastisk upplevelse. Och om det inte görs särskilt snyggt så kan det bli en, en väldigt segdragen historia. Priserna som den har fått antyder ju att det ska finnas mycket kvalitet här men det återstår ju att se. Det är inte alltid jag håller med dem som delar ut pris vad som är kvalitet och vad som inte är kvalitet utan man, man får se helt enkelt. Jag, jag är intresserad, jag är nyfiken, den här ska ju vara någonting utöver det vanliga och jag ser fram emot att se om, om jag tycker detsamma. Ja nog finns det lite intressanta aspekter här och jag är loger på att uppleva den här filmen bara för naturbilderna tror jag och få ge sig ut i den här Eh, Karja vintervärlden för eh, ja, där känner jag ett, ett starkt band och eh, ja, jag undrar om jag inte bara sjunker in i filmen och bara ser på allt det vackra runt omkring men jag får väl även försöka fokusera mig lite grann på handlingen för, för att se vad det hela handlar om ja. Ja, men då tycker jag att vi stoppar undan krigshammaren och grabbar tag i vår hagelbössa istället. Dra på oss björnfällen och ger oss av ut i kylan. För det här kommer att bli en intressant men kanske lite svår upplevelse. Men den kommer nog att berika oss en hel del. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss.